«Віялом чи клином?» – швидко запитав Швайка. «І віялом, і клином, так що не тільки Остаповим хлопцям буде сутужно. Ну що ж, панове товариство, час рушати до своїх братчиків. І давайте обнімемося на прощання, бо, може, вже й не зустрінемося на цьому світі». Степняки були певні своєї сили в чистому полі Вони звикли битися гуртом і на конях А в плавнях, гірше, там конем не проїдеш І плече товариша не відчуєш І це позбавляло татар їхнього звичного завзяття До того ж не було під ногами і твердої землі Замість неї прухко й підозріло погойдувалися торф'яники, що межували з привабливо зеленими мочарами, та варто лише ступити на них, і нещасне уже ніколи не побачить білого світу. І комарі заїдали. Леле, скільки тут їх вилося, за ними інколи неба не видно. І годі було за хмарами кровожерних пискунів завважити укляклого козака, який зливався з зеленаво-брунатними очеретами. Помічаєш його лише тоді, коли поруч впаде товариш зі стрілою в горлянці. А на тому місці, де щойно стояв клятий Геур, легенько гойднуться очерети. Десятки ординських стріл миттю летять в те місце марно. Козак уже далеко, і знову вибирає наступну жертву. Тож степняки йшли плече в плече, а в глибині плавнів визирали не стільки ворога, скільки розшукували подібних до себе. Воронівці засіли в глибині плавнів на одному з плавучих острівців. Вони обклалися зеленими кулями від татарських стріл, і в шпаринке між очеретами спостерігали за тим, що діється навколо. Та спочатку до них долинав лише відгомін битви. «Ну й де ж ті татари?» – нетерпелився Ливко Заярний. «Так, дивись, просидимо в цій баюрі усе на світі!» «Та встигнеш з козами на торг!» – заспокоював його Василь Байлемів. Сьогодні він був уже не сотником. На козацькій раді вирішено було розділитися на десятки, бо ж сотнею в плавних не повоюєш. Десятником став навіть вервезуб. Лише Остап Коцюба очолив дві сотні. Та й то тому, що мав пильнувати найкоротший і найбільш протоптаний шлях до Бобрового острова. Інші шляхи здебільшого вели у такі нетрі, що чужакам вибратися з них було майже неможливо. Половини з них протоптали самі козаки, щоб збити з пантелику незвиклих доплавнів степняків. «Димку, а навіщо ти взяв свою довбню?» – невгавав Ливко. «Комарів бити, га?» «Довбня потрібна в чистому полі. Га тут на тебе гуртом ніхто не кидатиметься». Краще б уже Шаблюку взяв. Хто зна, відказав на те манюня, і, мов, живу істоту погладив свою зброю. Звик я до неї. Та й дідо про Шаблюку нічого не казали. Як вони там? Дід Кіпчик, як і інші старі, та ті, хто одужував, залишилися на Бобровому острові. Важко поранених козаків та санька з грициком дід заздалегідь запроторив у такій нетрі, що навіть швайка не зміг би їх розшукати. Нараз Василь Байлемів почув віддалений шурхіт і застережно підняв руку. Воронівці затамували дух. Шурхіт ставав дедалі гучніший і зрештою перетворився на оглушливий тріск. Здавалося, ніби очеретами жене гурт потривожених свиней. Нараз в одному місці очерети хилитнулися раз, вдруге, і з них визирнуло пласке обличчя. Левко поклав стрілу на тятиву лука, проте Василь показав йому кулака, і той завмер. Ординець сторожко повів очима на всі бічі. Затим вирішив, що небезпеки немає, і вийшов з очеретів. За ним вигулькнув другий татарин, третій, і за хвилину перед воронівцями, мов на вибір, стояло десятків зотри ординців. А тріск в очеретах усе не вщухав. «Бий!» – упівголоса наказав Василь. Рій козацьких стріл вдарив у груди зайдам. За ним другий, третій. Повалилися на землю мертві, зойкнули поранені, позаткували в очерети живі. Татари відповіли зливою стріл. Очеретяні кулі аж застрибали від них. Воронівці миттю припали обличчями до торф'яника. Вони вирішили перечекати, доки ворог вгамується перш ніж підводити голови. Проте стріли безупинно висвистували над ними. «Схоже, нам тут робити нічого», – вирішив Василь. «Треба переходити на інше місце». «За мною?» Воронівці поповзли в протилежний від ординців біку стрівця. Затим подолали нешироку протоку плав, бо хоча води було по коліна, під нею зачаїлася гливка безодня, Татари ще довго обстрілювали безлюдний острівець. Тоді шаблями накосили побільшого очерету, зв'язали його в кулі і, укладаючи перед собою, поодинці перебралися на острівець. Таким же робом подолали і протоку за ним. І знову заглибилися в очерети. Тонкий шар коріння не витримував ваги тіла, і гординці раз по раз провалювалися в глибку смердючу багнюку. Звідусіль долинали прокльони волання про допомогу. Зрештою ординці почали думати не про зустріч з козаками. Вони мріяли про тверду і звичну землю. Нараз до них озвалися татарською мовою. «Ходіть сюди, тут сухо!» Радісно заволали татари і один поперед одного кинулися на той голос. Невдовзі бігти стало легше – а потім у шпарці промайнула весела соняшна галявина. Вихопилися на неї ординці щільним натовпом, і знову в них полетіли рої козацьких стріл. То Швайка, зібравши з півсотні братчиків, погукав зайд і влаштував їм теплу зустріч. Та все ж відбилися ординці. Відігнали козаків глип плавнів, Хочу, втратили майже половину своїх товаришів.